Fredag säger jag Anders Lumberg härifrån Radio Avesta Och programmet som heter Radio Röda Röster Ett program som sänds i samarbete med Avesta Arbetarkommun Det är alltså Sossarnas eget program Som vi sänder har gjort i många härans år Varje fredag mellan 17 och 18 och 15 Idag har jag förlängt program till det litegrann Det är ju som sagt sista sändningsdagen Före det här EU-parlamentsvalet som officiellt sker på söndag men jag vet att det är många som har förtidsröstat och det har man ju kunnat gjort ända sedan den 20 maj själv så var jag ner på biblioteket den 22 maj på fredagen och la min röst för sossarna ja och sen la jag också min röst för Avesta järnväxtstation självklart jag bor ju här två val ska vi ha alltså ett om EU parlamentet och sen ska vi ha ett val det blir ska vi stämma bara tågen ska stanna som någonstans på därför de tåg som ska gå till Stockholm. Till alternativ fanns Krylbo Aberta och så fanns det Blanken. Nästa höst så ska vi hem rösta på kyrkofullmäktige ni som tillhör Svenska kyrkan. Nästa år så har vi då ett riksdagsval igen och som min vän Marita Ulvskog sa det valet som vi har nu fram på års närmar sig dagen kan ju också vara lite vägledande inför nästa års val. Ja man kan ju få för sig att det är pressen som ska avgöra det här valet i halvt och halva. Jag bara med om sån bevakning via press och radio och tv om det här valet och man släpper fram olika så kallade personer på nu har man ju någon som heter Per Gudmundsson, ledarskribent på Moderata Svenska Dagbladet. Jag menar, vad ska han tycka om en soss om inte han tycker illa om det? Sen har vi också den S-märkta debattören Ursula Berge som har satt betyg på de här kandidaten. Vi kan väl se vad de har skrivit då. Eva-Britt Svensson är ju vänsterns första namn då hon är 62 år och Herr Gudmundsson han säger så här då hon är okarismatisk rak konsekvent men framstår som gnällig Ursula Berg och hon säger så här borde kännas rutinerade EU-frågor men det gör hon inte Deras bedömning om min favorit Marita Ulfskog är så här Gudmundsson skamlös enbart kommunister kallar Sverige för lågskatteland över själbarriären säger övertygande om jobb bottnar in i EU verkade nervös när det gäller Karl Slyter som är miljöpartiets första namn så säger Gudmundsson moralisk ödmjuk men som bara dogmatiskt tro vissa kan vara Berje säger så här ur stark om miljön vänligen annars sympatisk typ när det gäller Lena Ek känd till partiers första namn så säger Gunnerson för komplicerad över entusiastisk och pratsam som en jobbig stadsgranne på tåget och Berge säger säkert bra arbetare i EU:s biengod men svag profil vi listar på lite med Jesus ska svara i telefon. Ja, vi hörde alltså Ted Gärde stod och låten himlen är oskuldytt blå. Ja, jag har plockat lite grann ut av olika bedömningar som görs utav en Per Gudmundson och Ulla Berge när det gäller de här första namnen som är för olika partier och deras parlamentariker förslag. Vi har kommit till Marie Paulsen som det står författare och debattör. Jag vet nog många böcker Marie har skrivit men så hiskligt många kan det bli inte vara. Nu ska jag ju ut igen och försöka känna lite pengar så de ligger på 4,8 miljoner i lön per år de här männen alltså de de är ju inte tasket betalar de om jag säger så. Gulmerson säger så här om Marie Paulsen respektin givande andra tystna när hon pratar jag tyckte hon hade svårt att förklara jag det är bara min personliga uppfattning när jag hörde henne på tv så här skulle det mycket kunn överint som de här frågorna Ursula Berg hör säger Paulson är dig Paul är tydlig men loj största EU-politiken ja det är då ett dåligt betyg åt de andra Ella Bolin från KD under 30 år Per Konsult Och för detta KD-ordförande Gudmundsons bedömning om henne är överraskande duktig, klar och välformulerad trots sina unga åll år. Och Ursula Berge säger vägen lätt i mycket, vann inte profilfrågan alkohol. Och så har vi då Strebens Helgunnar Högmark Gudmundson säger torr och kord, en slugger som brukar vara bättre och roligare och Ursula Bergon säger inte trovärdig för ungarnas bildning och miljö. Haha. Och sen har vi då svikande nummer ett Søren Vibbe, partiledare och professor som hoppade av Socialisterna, en sån här politiker som blir sur och bitter så går man då till någonting som man kallar för journalisten. Om honom säger Gudmen som pedagogiskt utnyttjar väl sin trovärdighet som EU-skeptiker varier sig rakt och på läs mycket ja och nej känns gammalt tog boajer då på de här upp på opinionsciffrorna så är det väl mycket tveksamt om någon överhuvudtaget av ju nederländsks människa kommer att sitta med i EU-parlamentets valet jag säger som Marita Ulfskoglande debatten om vi att bara med den har vi redan haft när det gäller att kavla upp ärmarna och och försöka blicka framåt. Ett i Irland är ju Frankrike och där har man en fantastisk duktig sjösgär som heter Ingrid och kommer att sjunga en låt med heter Toeputy. Que ma promie. Et je t'aime. Je sais on pas mademoiselle ma chance cloves, tu m'as promis tu promis, tu Ja, här kör vi med lite internationella inslag. EU till ära. Vi hörde Ingrid från Frankrike och låten tog upp och tyg. Det har kommit ett pressmeddelande ifrån vår ordförande i Grytens Häsperinne, Sten Åker Mörk. Pressinbjudan, ung och gammal, hand i hand. En bra grej tror vi. Gritet ses för inne kommer att placera ut bänkar efter Åskors vägen i Skoksborg bra för alla inte minst för våra pensionärer. Barn från förskolan i Skoksborg har målat bänkarna. Och det här är alltså nu på måndag den 9 juni klockan 16.00 och platsen är Åskors planen i Skoksborg. Så nu vet ni det allihopa. Fastor som vund en fallen makten Du lys protesterna slå så skall det gamla snart i grusen så vi upp för att så det fri från maktens tigar vi hörde Dawn Sears och den smektnande balladens sanna ton. Av ja, mig ska spela lite musik också idag i programmet som heter Radio röda röster, ett program som sänds i samarbete med Lovös arbets- och kommun. Det är alltså Sossarnas segeltprogram. Här kommer gruppen Barnyard Fury innebetled Le Pi Johansson och Jakob Knapp och Jocke Halblan bland annat. Brødna Jonas og Kenneth Kjærlegren. Låten heter Fishing Blues. I bet you gone fishing all of the time. My baby gone fishing too. I bet your life that your sweet wife She's gonna catch more fish than you. Bait. Here's a little tip that I would like to relay Many fish bites if you got good bait I'm going fishing, yes I'm going fishing And my baby going fishing too I went home down to my favorite fishing hole Baby caught myself a pole and line Caught a nine pound catfish on the bottom Yes I got him And brought him home to my mama about supper time give you got good bait there's a little tip that I would like to relate and if it's bits if you got good bait i'm one fishing yes I'm gone fishing and my baby born fishing too baby rather about to run me up out of my mind saying can I go fish with you yes so I took him on down to the favorite fishing hole now what do you think the brother of mine would do? So the seven-pound catfish on the bottom, yes, he got him. He was jumping and laughing, now he was real gone. With his pole and his line, he went fishing, yes, he went fishing and his baby went fishing too. Put him in a pot, baby, put him in a pan and mama poke him till his thighs nice and brown. Then get yourself a bite of buttermilk Whole cakes mama and Put it on the table then eat it all down Janging many fish bites If you got good bait Here's a little tip that I would like to relate With my bowl and my line I'm going fishing Yes I'm going fishing And my baby going to fishing too Hoo! the fishing blues born your fury och den som sjung och spelade med sin spel så fantastiskt bra var ingen mindre än Pelle Lindström uppifrån banen vi kör lite knoppler our shangrila day For surfer boys and girls The sun's dropping down in the bay And falling off the world There's a da Det är alltså programmet Radio Röda Röster som sänds här ifrån Radio Avesta 103,5 MHz Anders Schlumber heter jag som är programledare, tekniker, producent och ansvarig utgivare för det här programmet Vad som kännetecknar alla de etablerade partierna idag när det gäller det här EU-parlamentsvalet Det är att man bädjar till oss alla att gå och EU-rösta Marita Ulerskog säger så här det är viktigt att rösta eftersom det finns så många beslutbara säger man gillar det alldente som fattas i Europa parlamentet och som påverkar många av de kommande besluten många av riksdagens besluten. Mallen för vilka beslut man kan fatta i en kommun eller i riksdagen är redan fattad genom beslut i Bryssel. Då måste man in och påverka Där och då är det viktigt att se till att man röstar in politiker som har värderingar som man delar. Vi ska spela upp en intervju senare i programmet med just Marita Ullskogen. En intervju som jag gjorde med henne här den 3 mars. Ja som sagt det är viktigt att gå och rösta. så schenikens kunde hörde vi med mig. Ted Johansson. Vad som man känner tecknat också den här valrörelsen är ju de här olika opinionsinstitutens bedömningar och undersökningar som har varierat nästan från dag till dag. SIP och de har idag siffror som Vänsterpartiet 6 Socialisterna 27,9 Miljöpartiet 10,9 Centerpartiet 5,1 Folkpartiet 11,4 Moderaterna 21,3 Kristdemokraterna 4,4 Junliristan 1,7 Piratepartiet 8,2 Om det gäller någonting som heter syn och veit så har de helt andra scipplor. Vänstern 5 Sossarna 26,2, Miljöpartiet 11, Centern 6,2, Folkpartiet 10,9, Moderaterna 22, Kristdemokraterna 6,2, Djurnelistan 2,9 och Piratpartiet 6,1. Vi får väl se på söndag kväll när man har räknat samman alla dessa röster som har lagts så Förhoppningen är väl att det är många Som har lagts sina röster Att det blir ett val Vi kommer ju inte att räkna med att det blir Ett val som ett vanligt riksdagsval Det ligger på mina 70-80% Men tänk om vi ska ju kunna Komma upp till 40% 50% ja, Det visar sig som sagt Musik The Ring of Fire, and the Ring of Fire. For you like a child Over oh, the fire and wild I fell in the open ring of fire oh, Då ska vi ta och spela upp den intervju som jag gjorde med Marita Ulfskog här den tredje mars Den intervjun är precis lika aktuell just nu som den var då Det är på söndag, det gäller, varsågod Ja vi säger välkommen till Marita Ulfskog och till programmet Radio Röda Rösten Tack så mycket Vad tycker hon om programmet i riken? För du det tycker jag låter väldigt bra. Här ska det vara röda röster verkligen. Sist jag hade förmånen att få lyssna på dem lite. De var du ute på turné och pratade det varm för mig till EU. Idag har det kommit tabet att prata det är barn som parlamentariker och även att vi kanske ska rösta. Din grundsyn till EU är den samma som förut eller har den förändrats? Nej, jag är ju fortfarande kritisk till EU och jag var ju väldigt aktiv för att vi skulle rösta nej till svenskt EU-medlemskap 1994. Men eh, nu är det ju så att kartan har helt förändrats. Även om jag sa nej så var det ju inte en majoritet av svenska folket som gjorde det utan vi blev medlemmar i EU. Och nu har vi varit medlemmar i 15 år. Och då får man liksom bestämma sig om man ska ta upp den där knytnäven ur byxfickan och bestämma sig för att försöka påverka inne i systemet. Och det är det jag vill göra därför att vårt stora problem nu med snabbt ökande arbetslöshet eh det är ju att inte bara Sverige styrs utav en borgerlig blå regering utan Europaparlamentet är nästan helblott också alltså styrs utav en majoritet av människor som har helt andra grundvärderingar än jag har och då måste man ge sig in i det där och se till så att det blir mer av, utav socialdemokratiska värderingar och socialdemokratiska beslut som ser till så att vi faktiskt satsar EU:s pengar på jobb istället för på en massa andra konstiga saker. Marietta Ulskov lämnar Sverige kan vi läsa i Aftonbladet. Det gick komstig rubrik att skriva. Ja, det det var jättekonstigt. Familjen blev lite oror ifrån för att de vet ju hur det är att jag inte ska lämna Sverige utan att om jag blir invald och då måste ni hjälpa till att rösta på mig om jag ska bli det. Eh, då eh kommer jag att vara ungefär 4 dagar i veckan i Bryssel och sen kommer ju att vara hemma i Sverige där väljarna finns. Så då kommer jag att vara i länet och jag kommer att vara eh i andra delar utav utav Sverige också. Eh det går ju inte att så att säga fly landet för att man får ett politiskt uppdrag. Och det är faktiskt så att det inte är inte så mycket märkvärdigare att åka från Stockholm till Bryssel än att åka från Båläng eller Avästa till riksdagen i Stockholm och vara borta fyra dagar i veckan. Så det det det är samma princip. Täckte du Marita att värdet eller betydelsen av ett EU-medlemskap hopp förändras än vi röstar det sist? Har vi större nytta av EU i dag än tidigare? Man kan säga att eh, vårt beroende av EU är större och det där eh, var ju någonting som eh, var viktigt för mitt nej till EU. Ehm eh det vill säga det fattas väldigt många beslut i Europaparlamentet och i EU-systemet i övrigt som påverkar oss direkt här hemma. Och det kan handla om jobben, det kan handla om eh vilka saker vi får göra eller inte får göra i en kommun. Det kan handla om eh, pengar, det kan handla om eh, kemikalier i barnmaten, det kan handla om nästan jag jakten för att ta ett annat exempel. Många frågor som påverkar oss ju och då måste man som sagt vara också ge sig in i systemet och försöka påverka därför att samtidigt som Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen har minskat så har Europaparlamentets makt över oss här hemma i Sverige ökat. Eh och då finns det bara en väg att gå att ge sig in och vara en en tuff kritiker men också en som lägger eh ser till så att det blir bra beslut helt enkelt. Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat? Och var är du kommer att lägga ner tyngdpunkte på i parlamentet. Jag kommer att lägga mest energi om jag blir invald eh på jobben. Jag vill hoppas. Ja, jo men det hoppas jag med. Vi får väl se, men jag kommer att det kommer att handla om jobben. Eh jag vill att EU:s budget ska användas till vettiga saker och den ska i huvudsak användas till att se till så att stimulera utvecklingen i industrin och i tjänstesektorn så att det blir fler jobb istället för färre. Jag vill att man ska göra stora investeringar i till exempel infrastruktur. Det är inte bara här i länet som det är problem med tågen att det är för lite spår och för mycket tåg. Det är så i hela EU-området eh stora satsningar på det stora upprustningar utav allt från bostadsbestånd till industri eh och tjänstesektor då blir det jobb och det kommer jag att kämpa för. En annan fråga som är jätteviktig för mig det handlar om eh skatteflyktsparadisen som finns i EU-området. Jag tycker att det är omoraliskt eh att det är möjligt för eh någon som har tjänat pengar på någonting är här i Sverige eller något annat land att sen placera sina pengar flytta över dem till ett skatteflyktsparadis i EU och slippa betala skatt där man har tjänat sina pengar. Vi kan inte ha en sån ordning och där kommer jag också vara väldigt bestämd. Är det här viktiga frågor när det gäller det europeiska samarbetet? Just det här med skatter och är det någon annan som du ser som viktigt? Det är ju så att vi har varit väldigt noga från svensk sida att skattefrågor de beslutar vi om här hemma i Sveriges riksdag. Eh och jag tycker det är otroligt viktigt att EU inte ska lägga sig i såna frågor som vi beslutar bättre om här hemma och det är massra frågor som de är inne och är klåfängre grejer som de inte ska bry sig i. Eh där vill jag också komma en ändring och det kommer jag att vi så försöka kämpa för. Sen finns det frågor där de beslutar för lite. Och det tycker jag handlar om justerna där eh frågor kring skatteparadis eller hur eh hur banker och finansomsystem kan spela med med jätte eh summer med miljardmång miljardbelopp utan att det finns en tillräcklig insyn utan att det finns tillräckliga regleringar utan att man har ordning på att eh ledningar för stora företag eh, inte skapar en typ av finansiella system som bara faktiskt berikar dem själva och som inte innebär långsiktiga investeringar i jobb och utveckling där måste ju fatta fler beslut tycker jag. Vi har ju mött tyvärr intrång i den ska vi säga attackliga rörelser som har lagt tummare på den svenska modellen när det gäller kollektivavtal när det gäller löner Och jag ser det här bara som en början till det intrånget. Hur ska vi förhindra det? Hur ska vi ska bli klara av att man inte här och tafsar på våra som vi har jobbat upp här. Eh först kan vi säga att jag älskar verkligen den svenska modellen och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi inte släpper den. Den ska vi istället försöka få fler att förstå. Eh det borde någonting som det borde vara väldigt bra med kunde exportera den till EU det är väl en utopisk tanke att vi skulle lyckas med det men man måste ändå försöka. Eh när det gäller detta med eh löneidomten för det är den du beskriver. Eh så kommer det också att vara in av de absolut viktigaste frågorna för mig och för alla andra socialdemokrater som står på vår valsedel. Alltså att svenska löner och anställningsvillkor ska gälla i Sverige när man arbetar i Sverige varifrån man kommer det spelar ingen roll men man ska inte kunna komma från ett annat land och tvingas sälja sin arbetskraft till en arbetsgivare till lägre lön och sämre villkor eh det är när det är att skapa en lönekonkurrens där lönespiralen går neråt där man inte får en en utveckling som handlar om att vi ska vara så konkurrenskraftiga som möjligt inte för att vi är billiga utan för att vi är bäst att vi är mest kvalificerade. Det är otroligt viktigt och dessutom så skulle så skapar ju såna system när man alltså inte respekterar kollektivavtal, det skapar hårda motsättningar mellan löntagare och sådana samhällen kan vara ett farliga så att här tror jag vi har möjligheter. Det som pågår just nu i eh EU det är att den socialistiska gruppen i Europaparlamentet har sagt att eh eh man kommer inte att godkänna nya kommissionärer till EU-kommissionen om de inte lovar att se till så att det där som kallas för fria rörligheten de måste underordna sig de fackliga rättigheterna i EU annars kommer de inte att få stöd från från Europaparlamentets socialistgrupp. Det är ju ett sätt att försöka åstadkomma förändring. Sen handlar det om att skapa majoriteter för just detta med kollektivavtal och liknande och jag tror att det finns möjligheter att komma längre fram där. Jag förstår ju att du annonserade att det är EU-valet som vi ska ha nu då den 7 juni och det är väldigt viktigt. Men bortför är det så lågt valdeltagande. Alltså det dystraste valt alltid är ju att det lägsta valdeltagandet det är bland eh de som brukar välja socialdemokratiskt i riksdagsvalen. Fyra av fem personer. Eh alltså 80% procent utan de som brukar rösta socialdemokratiskt i riksdagsvalen de avstår sin rösträtt i Europaparlamentsvalen. Och det innebär att det är ju moderater och folkpartister som tar de platserna. Eh och i ett läge när EU är så blott som det är så har ju faktiskt inte råd med det. Vi måste vara fler där. Och jag tror att det har att göra med kanske att folk tycker att <coughs> det spelar ingen roll. Jag kan ändå inte göra någon skillnad. Eller så säger de att nej men jag gillar inte EU jag röstar det nej så att jag jag deltar inte i det här valet. Eller så säger de kanske att nej men jag kan förlita mig. Och då måste man helt enkelt tala om att jo, det spelar roll. Det spelar lika stor roll som om man röstar rätt eller blott i ett svenskt riksdagsval. Eh, Europaparlamentet fattar numera man kan beklaga det men så är det. Fattar nu mer beslut som påverkar oss på ett sätt som är väldigt ingripande, väldigt många beslut. Och då måste man in och lägga sin röst där. Sen kan man säga till de som röstade nej liket med mig att ja men nu är vi medlemmar. Man kan inte stå med en skylt att man säger att nej jag gick aldrig med i EU för att jag röstade nej utan man måste stå med skylten att nu tänker jag ta med 1000 gemen in i detta och försöka se till så att det är vettiga människor som håller undan de värsta besluten och kanske får fram några bra istället. Eh och det tredje att jag kan för lite. Men då måste man ju säga lite lite så där filosofierande att vet vi egentligen som väljer i ett riksdagsval här hemma exakt eh hur Riksdan fungerar, hur riksrevisionen fungerar i förhållande till riksdagen, hur utskotten arbetar, vet vi exakt hur ett riksdagsbeslut kommer till, vet vi vad det är för skillnad mellan riksdagsbeslut och kommunala beslut. Vet vi att det är 349 ledamöter i Sveriges riksdag. Det är ju inte alla som är inne i politik på det sättet. Men man går ändå och röstar för man väljer lag, man väljer värderingar. Man vet var man hör hemma, man vet vad man eh vilken väg man vill gå. Och det är faktiskt precis likadant i Europaparlamentsvalen. Man måste välja eh rött eller blått, man måste välja sida och därför är det så viktigt att fler går och röstar när det är dags för Europaparlamentsval i år. Du har ju sagt så här att jag eller nej till EU. Den den debatten har vi klar av. Men jag är inte säker Marit att folk upplever det så för jag tror att det här valet som kommer nu den 7 juni. Jag tror folk påt på den att ja eller nej till EU. Ja, alltså jag tror inte vi har klarat av ja och nej debatten riktigt än. Eh de har rätt i det. Eh och den kommer att finnas där hela tiden och det är därför jag tycker det är viktigt att säga ja men jag är också en utav de här som har röstat nej. Jag röstade nej både till svenskt EU-medlemskap och till Evron. Men Eh låt oss fortsätta den diskussionen. Det kanske kommer fler folkomröstningar, men det här är inte en folkomröstning utan det här är ju ett val mellan moderater eller socialdemokrater, mellan höger eller vänster. Och då måste man hur knepigt det än kan vara, försöka göra skillnad där. Därför att vi kan ju inte tillåta att eh borgerligheten en ganska mörkblå borgerlighet fattar beslut eh utan att vi ens en gång är med i valen fast när deras beslut påverkar oss i vår vardag där hemma där vi där, där vi bor. Eh det är ingenting som påverkar bara de som bor i Bryssel utan det påverkar eh alla som bor i aväst också och då är det otroligt viktigt att göra den skillnaden. Sen kan vi fortsätta och resonera om jag och jag och nej, absolut. Eh men men det här är ett val eh som påminner om riksdagsvalet på det sättet att vi väljer efter värderingar. Håller vi inte på att anpassa oss mer till EU till EU:s regler, EU:s normer, ja som man har till och med gjort någon undersökning i gäller jorden att nu har det svängt och att det är fler som vill ha en jord vad är din uppfattning där? Mm, jag tycker att eh man ska bysa så mycket om sånda opinionsmätningar därför att det är klart att när det är oroliga tider och den svenska kronan tillfälligt försvagas då tänker folk att ja men vi kanske är ändå tvungna att ha den där jorden för att vara trygga. Men det tycker inte jag. Jag skulle rösta nej till jorden om det var folkomröstning idag. Eh det som händer just nu det är att eh den svenska kronan automatiskt devalveras när det är dåliga tider. Eh och det innebär att jo det kan bli dyrare om man ska åka utomlands på semester, men det betyder att svensk exportindustri klarar sig lite bättre och skadas lite mindre än eh euroländernas exportindustri därför att våra varor blir lite billigare att sälja till USA och till marknader utanför eh som vi säljer väldigt mycket till så att det skulle vara ännu högre arbetslöshet ännu snabbare i Sverige om vi inte hade den svenska kronan och jag kan också konstatera att det finns en rad eh euroländer som har det väldigt knepigt ekonomiskt. Det är Grekland, det är Italien, eh det är Irland, eh det är eh i någon mån också Spanien och det är klart att eller Rumänien för att ta ett exempel. Det har ju att göra med inte deras valuta, utan eh det har att göra med att eh man har ekonomiska grundproblem i de länderna man har inte en stabil ekonomisk situation. Vi har en stabil ekonomisk situation för att vi socialdemokrater ägnade ja, 12 års tid åt att sanera svensk ekonomi och eh, det är någonting som vi har nyttat av idag. Alla studier visar att vi har inte haft några ekonomiska eh nackdelar av att stå utanför evron och vi skulle inte ha några ekonomiska fördelar av att gå in i den. Däremot finns det en del som tycker att det vore en politisk fördel att vara med därför att då skulle Anders Borg få sitta med vid bordet när EU:s finansminister täffas. <går> eh och det tycker jag är ett väldigt högt pris som vi talar för att Anders Borg ska få sitta med vid det bordet. Arton platser slås för. Om. Vi har fem idag ets utan att önske scenario Marita det är åt som sagt. Jo men vi har varit väldigt försiktiga eh från partiets sida för jag har ju varit med och diskutera som partisekreterare vad vi skulle sätta målen. Nej hur hur hur ska vi spänna bågen? Och då har vi sagt att okej. Okay, eh sex mandat det är vad vi ska klara. Eh och det hoppas jag verkligen att vi gör. Det betyder ändå att vi, vi behöver 1 miljon röster istället för drygt 600 000 som vi fick förra gången. Eh så det kräver att många fler går och röstar och att många fler röstar socialdemokratiskt och det hoppas jag verkligen att eh att eh länet eh kan klara och att det är väldigt många eh, sossar som känner att eh det här är faktiskt inte en opinionsmätning. Det här är ett allmänt val. Mm. Det är ingenting som man kan stå över. Man måste gå och lägga sin röst och visa vad man hör hemma. För inte bara det att det spelar roll för hur Europaparlamentet kommer att se ut och vilka beslut som fattas där. Utan det spelar ju också en väldigt stor roll för stämningen och utsikterna att vinna riksdagsvalet i Sverige om drygt ett år. Gör vi ett dåligt val nu? Ja i uh, Europaparlamentet ja då kanske vi gör ett dåligt val också till riksdagen när det är dags igen om drygt ett år. Så att uh, det är som ett trestegshopp. Man måste sätta ner foten på plankan uh, på rätt sätt och det är det vi ska göra nu när det är Europaparlamentets val. Du har gått ifrån vaggan hemma i Norrland och du har haft politiska uppdrag. Du har jobbat under Ingmar Karlsson du har varit chefredaktör för Dala demokraten kommer det att bli till nytta för dig nu när du ska sitta och jobba ned i brys. Det tror jag säkert att det kommer att vara. Jag har ju hållit på som sagt var med politik väldigt länge och jag har haft politiska uppdrag på riksnivå i 23 års tid. Ehm man lär sig en del på det. Eh och jag tycker jag vill väldigt gärna eh kandidera till det här uppdraget för att det är lite annorlunda än det jag gjort tidigare. Det är lite omöjligare och svårare än många andra uppgifter jag haft. Och eh jag kände det att jag vill gärna pröva på det och det är klart att eh eh jag har varit väldigt intresserad och är fortfarande väldigt intresserad utan vi är ju frågan utifrån en kritisk eh, utgångspunkt. Jag tror det behövs en och annan elak kärring nere i Bryssel som är lite kritisk. Ja, jag var inne och googla på Marita Ulls så jag tyckte det är ganska kul. Det står så här de kallas socialdemokraternas pitbull. Jag är som ytterbergbjörgen norrbottens liten och kroking men svår att böja ner. Det kanske är så det ska vara när man sitter och slåss med de där bufflarna nere i Bryssel. Jo men jag tror det. Jag tror faktiskt det man man får inte man ska inte bli murrsekt för sig själv hela tiden om man eh jag vet vilka människor jag representerar och vilka liv eh, som eh, socialdemokratiska väljare i gemensam lever. Eh och eh, då får man inte vara så himla fin i kanten, man får vara beredd att ta i en annans strid. Eh och eh, det det är ju någonting som triggar igång med när jag ser en moderat eh, att sitta och se på Gunnar Hökmark nere i Europaparlamentet. Det det kommer nog att sätta igång tror jag <laughs> adrenalinet om jag säger så. Nu har du träffat lite folk här i Avestad, du har varit nere på Autokomp och tittat på vår framtid och där man då har sagt nej för tillfället i en investering. Då har du mött någonting bland gubbarna och tanterna nere på bruksgolvet. Jo, jag har försökt att argumentera precis som jag har gjort nu för att... Eh, eh, det är faktiskt så att eh, industriens framtid det är klart att vi fattar många viktiga beslut här hemma eh, i, i i kommun och riksdag som eh, är viktiga för för framtiden för autokomp men det fattas också väldigt många beslut i EU-systemet. Eh så jag har försökt att eh, propagera för att eh, vi måste öka valdeltagandet och att fler sosa måste gå och rösta. Eh sen har vi pratat allmänt om framtiden. Det är klart att jag är ju dotter till en metallarbetare från järnverket i Luleå som började som tappare och slutade som asynare och faktiskt orkade jobba tills han gick i pension som 65-åring. Det är inte så många som orkar stå loppet ut, men han gjorde det. Och jag är väldigt präglad utav detta och har väl besökt järnverk inte bara alla järnverk i Sverige utan också i, utanför Sverige. Man är ju sån, man man har det där med sig och det är klart att det känns så det är lite nu med den varsel som ligger eh här i avvästa att den där investeringen fick avbrytas efter den första delen, men det kanske kostar en miljard det mm. första steget. Eh och eh att det ser illa ut på på fler ställen. Jag vet att IF Metalls eh av IF metalls medlemmar i Sverige så har 25 idag varslat som uppsägning och det är enorma siffror. Eh det finns anledningar till att vara orolig och då måste man se till så att politiken och att socialdemokratiska lösningar på samhällsproblem får spela en betydligt större roll än vad vi har kunnat göra på ett tag och de måste vi in över allt och påverka och fatta se till så att det fattas vettiga beslut. Det går faktiskt att att komma överens eh på ett sånt sätt så att man kan man, man kan forma majoriteter om man bara är väldigt klok när man bestämmer sig för vilken väg man ska gå. En sista fråga Marie, du skulle ju träffa lite av de här folk i kväll då på arbetarkommunens medlemmar. Vad kommer du då säga åt dem att de ska kunna eller för att de ska gå och rösta den 7e? Ja, jag kommer väl att försöka säga ungefär det jag har sagt nu, alltså att eh, det det gör skillnad att delta i det här valet. Det betyder någonting eh eh Bryssel är inte så långt borta så att det inte påverkar eh tvärtom eh eh att det är viktigt. Jag kommer väl också säga att eh även om man inte gillar det är ju så man med. Eh och skulle bara de som gillar EU få vara med och fatta besluten. Hur faror skulle det se ut då? Det är klart att man måste in i det. Och sen punkt 3. Man behöver inte ha en akademisk utbildning i EU-kunskap för att delta i det här valet. Eh eh jag vet inte riktigt hur det har gått till men Europaparlamentsvalet och EU-frågan har på något sätt blivit en kunskapstävling. Det enda du behöver veta när du går och röstar det är om du har värderingar där du hör hemma i i socialägret eller i det borgerliga läget och sen röstar man efter det. Så att jag tror att det King Weber kommer gissa. Tack Marita för att du kom och lycka till och jag hoppas verkligen att du hamnade i Bryssel. Tack ska du ha. Och trälar ut i alla smater Som hundret på jordkatt och torr Det domar ut i rättenstraten Snart ska ljudproppens timma slå Stört av skall det gamla snart i grun så sigo for oss den fri from mørkestiga dimotets trolige dans i vi Ja, vi hörde Marita Ulfskog. Hon sa att det är som är tre stegs hopp. Gör ser det här som ett bossalopp. Nu är vi vid klockstapeln uppe i Mora. Vi börjar sjunja. Skylten är där stor för i Pädrens spår för framtidsseglar. Det gäller nu att vi incyperar slutkampen i morgon och att folk går och röstar på söndag. Och ni som har röstat fel, ni vet väl att ni kan gå och ändra er på söndag. Rösta gärna rött och ha det så bra. Vi slutar med Dawn Sears Sweet Memories. Jag hoppas nästa fredag att vi kan göra någon form av valanalys och vi kan få veta hur det har gått både här i Avesta och i landet som är stort. Anders Lundberg heter jag som... Och presenterar program, jag är producent, jag är programledare, jag är tekniker och jag är också ansvarig utgivare Jag önskar en trevlig helg, hoppas vädret blir bättre, det är ju snorkallt ute Man får ju nästan ta på sig topplöva och långkalsånger och tumvantar Ha det gott säger jag, så hörs vi nästa fredag, hej då My world is like a river, as dark as it deep, night after night, the past grows in, and it gathers all We'll